I'll uh take -huh. uh -huh. Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Köszöntöm nöket, Bányai Géza vagyok, vendégem pedig Roy Snehangshu. A témánk pedig india függetlenségi napja augusztus 15-én van. Mindjárt meg kell kérdezem az elején, hogy mindig augusztus 15-én van? Hiszen megszoktuk, hogy az indiai vallási ünnepek azok a holdhoz igazodnak. Uh, igen, de egyébként az indiai ünnepek, ami holdhoz igazodnak, azok hagyományos uh, vallásos, ünnepek, de ez a függetlenség nap, 16. augusztus, ez az alapján van, mert akkor már van uh, is uh, következtek, követtek a, a nyugati, időszámítás. nyugati igen, időszámítás, és azért az csak pontosan az a Gregorian ugye az, az igen, a, a, a szeri, nap, íger, zav, ja. Hát ma azt Tár találtuk szerint, ki, hogy még is, mi hogy te indiai vagy, ki tudnai többet mondani arról, hogy mi a függetlensége napja, mint valaki, aki ezt nem is úttörő nyakkendőbe, de nagyon sokszor az iskolai ünnepeken vagy más ünnepeken végáltad. Egyébként neked a gyerekeid itt járnak iskolai ünnepekre, mindjárt kezdjük az összehasonlítással. Ők ugye mennek március 15-én, meg... Uh, milyen ünnep van még, ami belesik A Most augusztus. Uh, uh, ne, uh, de az nem iskolában. Ne, de máshol szóval 15 előnyeket ég, biztosan. Jaj, igen. október 23 Október Így vissz. van. Uh, nektek milyen volt? Én, amikor én jártam iskolába, akkor föl kellett rakni a kisdogosnak a um, uh, Nekünk ho, hogyan volt? Um, nem tudom, említettem-e, voltkor. Uh, én meg a testvereim mi jártunk angol-nelvú iskolákban, az az azért, uh, de, nem csak ang angol-nelvú, hanem ilyen katolikus, missionáris iskolák, de az nem úgy működik, mint itt Magyarországban, független a valástól, emberodomány, e ott nekik járhatnak derekek tanulni, Azért, mert uh, ott az uh, oktatási szint annak számít, jobbnak számít. Uh, most, de ugyanakkor ezek a iskolák Indian vannak, és indiai iskoláknak um, tekintik, úgyhogy természetesen a 15-en, 15. augusztus 15-en, ugyan, mint a 26-án január, ez a két főnap, én politikai ünnepek, uh, kellett, igen, menni semmi különös, uh, különösen nem kellett öltözködnünk azért, mert az uh, iskolában Egyik eden minden. ruha volt, és ahol és nyak, is, is. volt. Hát és igen, én nem. Nagyon én nagyon sokszor láttam, hogy a Riksán 5-6-8 gyerek is össze van gyűjtve, hogy? és men mennek az iskába, és nagyon szépek kivannak, szépen öltöztetve a szemük ki van húzva igen. feketére, nagyon aranyosak ilyen a gyerekek. Ez, igen, napig marad, de eddre, hát most különböző fajta iskolak is van, ahol sokkal uh, nem követnek formalitást, uh -huh. akkor mennek. Várjál, minnyáj bele a közepébe, ugye, az iskola amikor kezdődik ott? Indiában egyébként iskola kezdődik, ilyen aprilis. Uh, uh, de, de megint úgy kell uh, fogalmaznom, hogy nagyjából az indiai, van nincs egy edetül álló rendszer, mert sok állomokban van saját rend és van olyan, mikor januárban kezdődik is. Decemberről végzik, januártól kezdődik, mint amikor én jártam például, december után, január az a új év stb. December van a fővizsgák, utána következő év kezdődik. Most az meg manapig itt van, Hát többször volt, hogy létrehozni egész Indiában ugyanolyan ed-forma rend, napig ez itt van. De általában az a indiai, többi indiai iskolák azok áprilisban kezdődtek. Már térjünk vissza a függetlenség napjához, hogy az ízét egy kicsit meg lehessen érezni. Hoztunk néhány zenét magunkkal. Elsőként az indiai himnuszt hoztuk el, és utána ugyanannak a hazafias dalnak a három változatát, a, körülbelül, mint ha a magyarul a himnusz, és mondjuk a szózatot mutatnánk be, azért némi különbséggel, mert a himnusz az ilyen szép, hömpölygős, egy kicsit olyan, mint a magyar himnusz, csak nem olyan szomorú. A szózat, pontosabban a one materam, az pedig inkább egy kicsit olyan pattogos, vagy talán harcias. Harcias, talán igen. Nem is talán, hanem pontosan szerintem az. Egy, talán kezdésnek a hangulatként hallgassuk meg a himnuszt, amit Rabindran Tagor írt a szövegét, a zenéjét azt kiírta. A, maga a, Vagy változó? Nem, nincs itt változó, meg azt kell mondanom, hogy a himnus a manádi, ami kezdődik, az a maga a dal, rabindranath írt, meg a zene is hozzá. Mm -hmm. De ezt a himnuszról sok vita van, hogy eredetileg ott volt, uh, és mikor volt írva, vagy mikor létrehoztak. Ez eredetileg nem volt himnusz, um, ez fogadtak egyébként sokkal később, függetlenség, India kapott függetlenség angol gyarmattól. Uh, 15 hivatalosan 16-án, augustus 5 án 1947-ben. De pont ezt a dal, ami hímnusz, indiai himnusz, az Rabindranath Tagore, meg mikor írt ez, nem én pontosan nem tudom, de annyit tudok, hogy először hangzott 1911-ben az indiai national nemzeti kongress, a kongresspart, meg a Uh, az első uh, Akkor meg nem volt himlós, mert nem volt szó, az, független Indiáról, 17-ben, ugye? Akkor 1950. Január 24-en fogadtak, mint amikor uh, már in, független az, fogadta, hogy volt. Melyikból, uh, ha már itt beszélünk a melyikból, akkor meg kell mondani, hogy van, mint a Magyarországon, van himnusz, és van nemzeti dal. Most volt nagy vita, hogy ami jelenleg ki indiai nemzeti dal, talán az kellett himnusznak. Ami megint, ami érdekes, az a nemzeti dal, ami nem Janganan Bande Mataram, írt Bamkin Chandra uh, Csattopadhe, de a zene Rabindranath Tegor. De jó edep, közeli edep, munkatársak is voltak. Hát igen, de idősebb volt uh, Bamkin Chattopá, de a Bamkin Csander de egyébként a himnusz, jelenleg himnuszhoz um, inspiration, uh, magyarulatban inspiration. Az Ikletet. Ékletet, Rabindranath Tegor kapott a nemzeti daltól. Tehát ezek nagyon szorosan összetartoznak szellemileg. Hát akkor hallgassuk meg először ezt a himnuszt, és akkor utána mi beszélhetünk róla. ez volt a indiai himnusz, és udhangzik, talán hallottak már hallgatok. Jana mana adhinaya ka he. Bharata bhagya vidhata. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala Banga. Vindya, Himachal, Yamuna, Ganga, Utchala Jaladita Ranga. Tabba, Shuba Nami, Jagi, Taba, Shuba ásis Mani, Gáhi, Taba Jya Gata. Janagana Mangala, Dyaka, Jaihi, Bharata, Bhagya, Vidata, Jaihi, Jaihi, Jaihi, jay, jay, jay, Magyarul pedig néped elmélyének India sorsának irányítója nevettő boldog, Panjáb, Indus, Gujarat, maratha és Drávida, Orissa és Bengal neved visszhangja elszáll a vinyába és a imalájába, neved zengje a jamuna, a Ganges és az indiai óceán is. Kegyedért fohászkodnak, dicsőséget zengik, te vagy néped kincsestára, sorsának irányítója, dicsőség, dicsőség, dicsőség néked. Tehát ezek Rabindrán sorai. Így van. Akkor most beszéljünk arról, hogy... Mi is ez a függetlenség? Mintha valaki még sose hallott róla, róla, az a gyanúm, hogy elég sokan nem hallották. Uh, India 200, 200 év évén angol gyarmat diár, alatt volt, és uh, ez a 200 évén belül különböző részén Indiában mindig is volt forradalom angol ellen. Különböző formában uralkodtak, nem biztos, hogy mostani India minden részé benne volt, de valamilyen van angol. Az angol gyarmat attól lehet, hát angolok oda jöttek, mint történelem... Történele kelet társaság. Ke, igen, kelet-indiai társaság kereskedni, ugyanan más országokban is úgy mentek, és utána csak kezdtek már uralkodni ezzel azért er, Valamennyiben. Ah, mikor már nyilván uh, nilvan, nilvan ni is ott, ez már India angol gyarmat. És e, ez ellen harcoltak de, no nah, uh, végleges, sen végleges veg, India nyert vagy kapott, ahogy akár emberes fogalmazni. 1947. 15. augusztus 15 egy nap pakisztán függetlenség után. Mi, mi előzte ezt meg? Milyen forradalom? E, meg egyszer de, Mi előzte meg? Mi a, volt ennek a... Mi vezetett idáig? Mi vezetett sok háború, harc, uh, De valaki, van egy nagyon fontos személy. Ghandira gondoltam. Mekkora szemrepe volt neki? Uh, hát Mahatma Gandhi, uh, nem lehet Mátma Gandhi uh, elféteni, nem, e ebben, mert ő volt eddig főszereplő. Uh, sokan tartta, hogy ő volt a főszereplő, de Ghandinak a politika meg is béké politika volt, a himza volt, ami nem működött, és annak eredmén uh, szerint most India háromfele van. India volt India, most in, mi volt? Jelenlegi Pakistan, ami nyugati része volt Indianak. a jelenlegi Banglades, ami keleti Bengália volt egyébként, és úgynevezett India, vagy a, nem úgynevezett India, az ahonnan nem Ez egy volt. Ez mindegy volt. Ed egy. volt, igen. Ez Ed volt, moguldjármat alatt ed volt, de ugyanakkor ö, akkor monarkia volt, ugye? De, de várjál csak, azért régen ez nagyon sok kis uh, uralkodó házban állt, tehát egy csomó kis uh, királyság volt. Pont ez akartam mondani, indien nagyjából, uh, ha térkép nézünk, vagy um, földrajz szempontból, nagyjából ugyan, akkora volt, mint ma, egy kicsit plusz talán, mint egész Afganisztán is volt, Afganisztán ik volt, de ugyanakkor, ahogy jó mondtad, hogy kis állt. De ugyan ezek a kis királyok, konfederatív formában Volt, függetlennek itt saját stét, vezetek saját pénz, valaki, de ugyanakkor kellett. Uh, mindig is valahogy. Ez az ősi történettől, ott a Na, Indiának ez nem, nem tudok magyarázni, milyen, de ez történet, mindig a fővárosa Deli-Deli környezetben volt. Uh -huh. Mindig. Mint a Mávarát, a Ramán, is, gondolod, uh -huh. azt a részt. Ez volt a régi, az Színapúr, és a azt dél van, uh -huh. igen. Uh, ennek mi az oka, ezen nem tudom, uh, biztos, hogy volt valami, mert központ volt. Angolok is utólag meg is átmentek, tudod. Uh, átrendeztek a fővárosa deliben Úgyhogy uh, Azt kell érteni, hogy uh, Indiát szétvált vagy szét. Szét, Darabolt, eh? szé szét daraboltak 47, de term már régóta volt. És hmm. pont uh, a függetlenség előtt pont az a, a sok történet volt, amikor uh, volt két vele, hogy nem szabad Indiát szétverni, mert uh, tiszta uh, valás alapán uh, szétvőttek. Tóképpen Gandhi, indi. és mondjuk neki ez lett a vesztás Gandhi ellenállt, végig ellenállt. Szerette volna azt, hogyha a hinduk és a muszlimok testvérként egy országban Igen. élnek, és nem Igen. Ő, válnak szét. Igen, de ennek uh, hívei csak Gandhi volt, szerintem. És hát gandhi volt, mert uh, független attól, az Nehru Gandhi fogadta, Csallal Nerurról beszélek, mm. mint a fiaként. Erő lett az első államelnök. Igen, de mind a ketten nem tudtak kompromisszban jönni, mert uh, volt a Mahmad Ali Csinna, aki Pakisztán atyának hívnak, mert. Cina. Uh, Cina. Ő is indiai volt, mint mm. indiai, és meg a bombé volt. Mm -hmm. És eddig unoka, egy nagyon gazdag, um, híres, Uh, Üzletember van. Uh -huh. És uh, rendelkezik Nadi párral, meg és mi. Aki indiai állampolgár. De Gina az akart, hogy mégis Gina annyira nem volt muszulmán, amennyire angol volt szerintem. Uh -huh. Ez történelmire is. Na van? most egy picit, picit most elnézést, hogy ilyen <laughs> provokatív vagyok, de a, ahogy a magyarok szoktak a saját történelmükről beszélni, igen. Van benne ugye az, amit otthonról is hoztunk, hogy hát azért ez 56-48 azért nem egészen úgy volt, a nagymamám is megmondta, Igen. érezni, hogy most te nem vagy tökéletesen tárgyilagos, hanem, hanem egy picit... Én nekem fáj, megmondom, nem tudom, ha pakisztáni barátok, aki magyarul értenek, aki Magyarországban tartózkodnák, ezre fognak érteni engem, vagy nem, de én szerintem amennyi pakisztani, nagyon sok barátaim volt, mint az edetemkor, mint a Oroszországban, mint a máshol is. Uh, én legalább éreztem mindenkinek valahol, valahogy fáj, mm -hmm. uh, ez az ed, ország, Mert ezek mi ugyanán, mi valóban tesverek vagyunk, mint pakisztán mm -hmm. Magnat, és csak valás, Ugyanolyan a konhájunk, ugyanolyan öltözkedőn, ugye nelvenbe egymás értünk, csak ez a vallás. Uh -huh. ami szóval elhasználta, kiasználta. Akkor ezt a politika kiasználta, és, és megcsinálta az, hogy mondjuk, mondjuk azért Pakistan. divide and rule policy, angolul no, az van. Hozz meg és uralkodj. Igen. Igen, ez van. Okay. És most is ez folytatódik. Edepként ezen mondhatok, mert én független ember mm. vagyok, hozzá meg nekem van saját vele mert nem, mint sokan, mm -hmm. más, most is az med. Ez a nagy játék manapig folytatódik. Mm -hmm. Csak más van. Na, de most vegyük elő a nemzeti érzéseket, a, az ünnepést. Ha a 47-ben, tehát kivívta india függetlenségét, ezt mennyire kell ajándéknak tekinteni, vagy pedig ez mennyire volt egy olyan dolog, hogy lesöpörték a, az angolt, vagy pedig az angol Nem ez Nem, annyira ez nem egyszerű dolog volt. Volt benne keze mindenkinek saját érdeklődés, politika, akkor néru nem akarta engedni, hogy legyen Zsinná az, az első mm, kormánfő, vagy hogy mondjuk, az államfő. parlament, akkor mm -hmm. igen, államfő, és Zsinná ugyanakkor nem akarta Nerú. Ez edik oka, de ez nem edetlen, mondom, mm. mert mindenki erre hivatkoznak, szeretik. Uh, ahhoz, hogy bármit mondani szerintem ez mindig kutatás kérdés, mm. sok interpretáció van, sok adataiban. Azok, én nem vagyok a, akkora szakemberről mondani, de én saját én szeretek történelem, akár milyen országról szó. Um, nem volt igazságos, én napig uh, gondolom, hogy India, ma jelenleg India, Pakistan, Bangladesh, ezek valamilyen formában, én nem mondom, hogy egy ország legyen konfederáció, valami, mint a most Európai Unió is van, ugye? Bilangos. Sok uh, országokból egy unió. De egy lényeg azért tény, hogy az angol uralmat ez véget vetett az angol uralomnak. Tessék? Az angol uralomnak vége lett mégis. Um, talán. Talán? Hát ezen most. Itt nyilvánosan nem akarok sát vele erről mondani. Ez most kiderült, most ez, ezek az évek belül most érdekes okay. uh, dolgok, amely emberek mintha nem látna, de meg is látszik. Ez, nem tudom, olvastad-e, akár magyarul, akar angolul, van egy nagyon jó könyv, Peter Hopcock írta The Great Game, a nagy Ez a szó bejött, mint a politikai mm, szótárban, The Great Game. The Great Game, ez történelem, ez történeti dolog, történelmi dolog. Ez háború, ami nyugat-es kelet közmet, főlegesen Anglia meg Oroszországhoz hivatkozott, és ott, ott uralkodni ez az Indiai-óceán regional, ki fog uralkodni, én szerintem ez mindig volt van és lesz. Ennek nincs vége, mindig különböző formában lesz. Utat, nem tudom végé. Hát ha úgy mondjuk politikailag inde független szuverén ország. Sőt, egyre erősebbnek tűnik. És egyre erősebb, igen, háló Istennek. A remeleg is fog maradni, és tovább fog nőni, mert mégis hazafi vagyok. Uh, okay. Ak Akkor menjünk tovább, és hallgassuk meg a még hazafiasabb éneket, jó? ez volt a Vande Mataram, ez a nemzeti dal. Ez a nemzeti dal, igen. Ezt ez szerezte szintén Bankim Chandra, és a Dramida Tragort ihlette a himnuszra. Igen. Ez, uh, pedig ezt uh, a zene írt, uh, nem zene, a dal, a maga nemzeti dal, a szöveg, az Bankim chandra -e, de a zene szerkezet hozzá, Rabindran Tegor. <gül> ez nagyon érdekes. De ez, ami uh -huh. hallottatok, ez uh -huh. egy másik ez a stilizáció, ez az eredeti zene, ami alatt ennek ennek a matra mint a nemzeti dal, uh -huh. az egy másik bérezzió egyébként, és azzal kezdik minden nap reggel a All India Radio, ami uh -huh. igen, Ami igen, nálunk igen, a, a nemzeti, igen. Rádio. Tehát, és mely éppen közbe beszélgettünk, tehát ugye nálunk a Reggel, nem tudom én, négy óra 30 kora, a rákott szindulóval kezdődik ott tök a Van Dematarammal. Uh, én nem akarok most hazudni, mert és uh, nem, van két dal. Egy Dörgyagadisa hare, szerintem azzal kezdődik utána van mataram uh -huh. volt, de igen kezdve. A Dörgyegadisahre az inkább vallásos, nem? nem? Nem, nem. Uh, hát. Minden, ami szanssít, az nem vallásos. Hát a szerint ugye... Most megint, mi a vallás? Mert hindu az vallás? Az nem vallás. Ah, de mindenképpen vallásos azzal a szempontból, hogy csak. Isten hogy... hogy... dicsőítő jelen. Igen, de. Igen, ezzel kicsit. Most nem akarok belemenni a filozófiai vitában, okay. okay. mert uh, azt kell fogalmazni, hogy ez az mindig mondtam, ez az úgynevező hindu, az is ösindiai kultúra szerint. vallás az dharma, az, az élét... Világos. ...történet. És ugye nem tudom, most igenis valás, akkor nyugati szempontból talán vallásos. De... Hát igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog, mert tulajdonképpen azok a kifejezések, hogy egyház, vallás, a mi nyugati elképzelésünk szerint valóban Indiára nem alkalmazható, még az iszlámra sem alkalmazható, mert ugyan szinte mindenki vallásos, tehát valamiképpen hisz Istennek a létébe, és, és valamilyen módon igen. Valami, valamilyen e de, módon Nem, ez kell nézni, és, hogy... És ezerféle változata van a vallásos megnyilvánulásoknak, de például nincsenek egyházak. En uh, uh, nem Edret, igen, valami részben beled, mm -hmm. ed, mert amikor iszlámról beszélünk. a darmáról beszélünk... Meg a dármáról beszélünk, az nem intézményes uh, vallás. De amikor iszlámról de beszélünk, mégis egy... intézményes, mert mégis az, ha uh, hát nézed, az annak a vonala, ami világos, uh, mint uh, a, a keresztények, igen, igen, igen. mert a régi testamentból. Igen, de mondjuk az iszlámról is igaz, hogy nincsenek egyházak benne. Uh, mint a katolikus egyház vagy evangélius. Miért nincs? Van. Hát most mert... van két, uh, mert katolikus, akkor egyház kereszténységben is olyan szempontból, mert van katolikus, református, nincs, meg a... Nincs egy pápa, nincs egy szervezet, nincs egy A Igen. De kalifa van. De az... Na oké, okay, nem menjünk most Kalifát van. Oké. Okay. De... Na, az, a hinduknak még az sincsem. Azért, igen, azért egy sem. kicsit máshogy nézik, mert hinduizam, ez most valás, meg is kell valahogy fogom, mint, hmm. mint a kalendárral van, 15-kár nap na, naprendszer, vagy az, az nap alatt. De na például. jó, na most nem ne megyünk bele. Nem megyünk bele, jó? igen. Mert ez egy külön terület. Igazából azt akartuk mondani, hogy ezt reggel játsszák a rádióban. Igen, és végzik a himnuszsal. És a himnuszsal végzik, tehát tulajdonképpen ez nagyon érdekes, hogy ez egy hasonló szokás, mint van. Ez a dal, miről szól? Van-e uh, Materam? van, van kent ez a dal, hát szintén mások is kérdezik, hogy a harcias, vagy nem, ez nem mm -hmm. harcias. Ez a dal arról szól, hogy ez mégis uh, részben uh, akárhogy próbálok kikerülni a filozófiai kérdésről, mindig visszajön. Mert egész India filozófia, mm -hmm. az élet az filozófia. ez Anyának, most ki az anyja? Most a durga, mm -hmm. egy ábra, isteni ábra, anyja. De India, azt is Isteni. Mit, uh, mi Indiat úgy hívunk India, mint a Bharat Mata, mm -hmm. India anyja. Ez a mataram, ez a Mata. -hoz. Mataram. Uh, anya, vagy uh, anyám szeret, szeretlek. Itt, a mm -hmm. I. Uh, nem szeretlek. Uh, Magyarul megint, nem tudom. Én Imádlak. A bow, angolul hmm, hajolni. Igen. Előtted. Le, le meghajlok előtted, leborulok előtted. Előtted, és a, ami... Ahogy minden gyerek leborul a szülei el. Szüle, el, így mm. van. És, a, mm. és utána megy anya, akinek, mert hát, neked angolul, te, magyarul az ford, hát, egy kicsit uh, nagyjából. Próbáljuk, lehet, hogy nehézkes hát, lesz. Uh mother I bow to thee that uh, to labor labor elötét rich with thy hurrying streams ami gazdag in patakok a kol bright with orchard gleams orchardas gyomolszke te okine and in that gazdagorság abból sok zöldség van shog viragwan, shog sok gazdaság van ez ezad mondatom allegoria allegory Uh -huh. Igen, és hát ebben minden arról a szó, hogy milyen jó volt és hát tiszteletel um, előtted meghajlom. meghajlom. Uh -huh. De ez hosszú, mert most már uh -huh. nagyon hosszú. Ez és az és az miért van. lett ez ilyen harcias, há, hogy úgy mondjam? De, nem tudom, mi, mi, nincs harcias, mert azt mondom, Ugye hős ilyen pamukba Jó, van. azért, talán azért. Uh -huh. Ez uh, Indiában van, van egy uh, régi, ősi hagyomány. Mi, mi nőket védjünk. Mert nő, ez mindenképpen, akármilyen a szakma, akármilyen jó vagy rossz, de azed, mm -hmm. teremti, ötart, az egy anya. Ő is teremti, ő tart, de azt a felelősség mindegyik férfinak férfi, férfinak mondata, mint védni az anyát. És abból harsz ha India, mint a ország anya, Uh -huh. a anyánk, akkor az mi felelősség, hogy fogunk harcolni érte, védni, uh -huh. és Tehát talán... Ebből, ebből jön ez a hősi hozzáállás. Igen, uh -huh. igen, hozzáállás, és ez független attól India, hindu uh -huh. uh, Indiabanban hindúk, ott muszlumánok keresztülnek, mindenki ezt mindenki szívesen ne uh -huh. Az más dologot politikailag, valaki próbálkozik, uh -huh. az magyarázni, ez hindú, de valási, az nem tartok, mert ez, ez azokat Tanulatlan emberek próbálkoznak, minden ez, minden történelemben van. Ezt ismerjük, Magyarország. Interpretáció is az, vagyunk. bármit lehet húzni belőle, uh -huh. de egyáltalán semmi valásos ebben nincs. Ez tisztelet ad anya, India anyának, mint a anya országnak, mondjuk, út, uh -huh. mint a saját édes anyának uh -huh. adett derek. Akkor, ha vegyünk ebből még egyet, jó? Egy ötvenes. 1950-es filmből, filmből egy részletet, abből szintén eszéneklik, és ennek a hamisítatlan eredeti stílusát azt nem <gül> szeretném, ha kihagynánk. Tudod, हजे हन की तरह हजे मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती Két zenéből is hallottunk most részleteket, ebbe két filmből hallottunk részletet. Az egyik egy ilyen 60-as években készült, a másik pedig az 50-es években mi utóra jött. Ebbe éneklik megint a Vandé Mataramot. Csak a két filmről annyit, a hangulatáról, hogy hogy ö, teljes mértékig a 50-es évek talpalatnyi föld és más hasonló ilyen témájú filmeknek a hangulatát adja vissza. Ö, talán a témájában is nagyon sok a hasonlóság. Szegény paraszti a, életnek a um, nehézségei. Utólag játszott, ami 50-es évekből, mégis Van de Máterem játszott pop zsáner alatt, mint a bollywoodi pop, akár hindi pop, és ugyanolyan az előtt előbbi rész. Azt is az volt, mert az egy film, mint a kettő filmból, és Igen. filmben nem eredeti, uh, a szöveg eredeti, mint amennyi Vandémátra. Én, feldolgozzak a, ma, a fel Igen, fel uh -huh. az zene. Am, uh, ami az a 60-as években, amiben a uh, Meri d szóná uglé szóna ugli. Ha belegondolod, akkor az ugyanaz mondja, mint a Vandémátra. Ez az, hogy én országomnak a földe olyan gazdag, amiben uh, nem csak, hát, ami bol lehet uh, uh, aholt lehet termelni uh, aran mega sona ugle ugle hira moti ami a neked aran mega dema brilliant mega moti az uh, pearl um, uh, pearl az mi? Na varja az a fej de onde de ez, ez megint mint mert olyan gazdag a föld, az a um, harvest, ami... Az aratásnak. Aratás, olyan. Uh -huh. az olyan gazdag, az, mint a aran, annak annyi ah, értéke. Okay. tudod? Uh -huh. És megint ennekli a saját országról, hogy mennyire gazdag, mennyire, uh -huh. tudod? Uh -huh. Egyébként bájos. ma ezek a nagyon ilyen, tényleg ezek az ötvenes éveknek az ilyen, hát mi a szocialista stílust ismertük meg. Igazság szerint azért Indiában is egy picit olyan volt, nem? De nem volt, mondjuk nem volt hozzá az a kellemetlen, sötét diktatúra. A diktatúra nem volt. Szekularizm alatt Nerú, az nem is tudok, bevezette szocializmus is valamenni szinten. Mert ő volt ö, ö, indiai Alkotmán, ha valaki ismeri és olvas, akkor pontosan India is a secular democratic socialist republic. Az so a ma van. is így van. Az az, igen, az mm -hmm. nem változott. De szocializált, tehát a vallástól elválasztott és szocialista köztársaság. Így van. Mm -hmm. És uh, erről is vitázzunk, mégsem klasszikus. Uh, értelmebe a szocializmus. Nem, nem marxista. Nem marxista. A az nem biztos, hogy marxizmus edetlen szocializmus. Mert utalag volt a uh, mao volt saját verziója, uh, volt a csúcsseinak a teóriát. Csücsei az Kim, kim Il-sam, aki volt uh, Nordkoreai. Uh -huh. Mindenki saját uh, egy uh, variáció csinálta. van ez nem volt. Inde van szocializmus alatt másod uh, fogalmazok. Hát vannak olyan Velemenünk, hogy uh, maga Pandit Nehru, Giavallal Nehru, első. Ő uh, szocialista volt, de ugyanakkor nem baloldali. Uh -huh. uh, mert uh, Európában is van szo szociáldemokrát, szociáldemokrát, az is szocialista. Mi azt szokták mondani, hogy a leg haladóbb szocialista ország, az Svédország. Hát igen. Mert a, ott ez a szocialista, szociális, szociális vízmányok, az az az azok, azok olyan széleskörűek, amit egyetlen szocialista ország sem valósított. Én nem? mikor Oroszországban tanultam, meg a Szovjetunió, <gül> meg Moszkva Szovjetunió volt, akkor 80-as években, volt mindig vita, vitatkozom, mert kommunizmus, és, és szeretem a professzorokat egy kicsit idegesíteni. Kérdezem, hogy hát mitől kommunista, annyira különleges, mint a hippi azoknak is van komuna, Most kommunista az a szó volt, vagy most en meg is nelvesz vagyok. Akkor mindig azt mondta, nem, te túl okosnak <gül> magad <gül> <gül> <gül> tartani. Engem szocializm, ez uh, szocializmus, szo szo szo szo szo szo az az rend, ami szent meg a ságos rend, ha mondhatom, az mi az szocializmus, society, társadalom, ugye? Uh, társadalmi... Hát ne, szerintem ne menjünk bele. Egész egyszerűen azért, mert annyira nem szocializmus volt, amit Persze, megvalósítottak. Persze, az, az diktatúra volt valamilyenfajta. Egy-egy elemmel... Oké, okay. rendben van. Megint Jugoszláviaban hogy... másfajta szocializmus volt edébként. Igen. Pedig ugyanakkor Nehru, pandit Nehru, mm. akkor ki volt a Tito, Marshall Tito, meg uh, Edip Tomy... Uh, Nasser, akkor, Nasser mm. ők létrehozták az a non-aligned movement. Amik, aminek se, magyar, se Oroszország, vagy or, nem orszor, senki, se amerikai volt, uh -huh. ez uh -huh. mint a helyet külön állótól, uh -huh. de Jugoszlávia szóval is volt, uh -huh. nem, nem tudom, hogy. de az volt. Még van egy zenénk, abban pillanatra hallgassunk bele, és akkor utána még visszajövünk egy pár percre. बच्चों तुम्हें दिखाएं झाकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झाकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम Bende matram, bende matram. Yehe, apna rajputan. नाज से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे पूध पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियाँगारों पे बोल रही है कनकन से कुर्बानी राजस्थान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की मंदे मात्रम मंदे मात्रम बंदे मादरम, बंदे मादरम देखो मुल्क मराठों का ये यहां शिवाजी दोला था मुगलों की ताकत को जिसने कलवारों पे तोला था हर पर्वत पे आग जली थी हर पत्थर एक शोला था बोली हर हर महादेव की बच्चा बंजा बोला था केर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की बंदे मात्रम बंदे मात्रम बंदे मात्रम bande maardan jaliya wala baaghi thi goliyan ye mat poocho kitne kheli yahan kaun ki hodiyan ek taraf bandooke dandan ek taraf thi goliyan marne wale bol rahe the inqilab ki Jahaan legádi apni ki, egy régi filmből volt, és hát... Mi jól elbeszélgettünk róla, de én röviden összefoglalom azért, hogy miről volt szó, ugye ebben is a Vandiam meg megszólalt, tehát hódolat India anyácskának, vagy anyának, és, eh, ahogy mondtad, végigveszi a történelem során, hogy ki mindenkivel küzdöttek Indiával, természetesen az angol, de benne van a, a, a mogul támadás, és még sok minden Svinten más. Igen, és mindenról, a szabadságharcról, mint az idő során nem csak angolok ellen az előtt valami Mindenki hodítottak tulajdonké... azok ellen, akik harcoltak róluk volt szó? Tulajdonképpen azért akartuk ezt elővenni, mert minden népnek a történelm, történelmen van egy ilyen, egy kicsit azért a politika által is támogatott hazafias érzés, ami, ami úgy nagyjából a hivatalos politikának is a, a, a, a, a kifejezése, és hát ezek a dalok, ezek azok tulajdonképpen, hiszen a nemzeti imnusz, vagy nemzeti dal az mindenképpen a politika által is jóvá vagy történelmi meg jóvá érzés. Az egyszerű emberek, azok, azok mennyire, hogy mondjam, csak hát hazafiasak, nem akarsz mondani, hogy nacionalisták. E, menik? Igen. Szerintem, Akik nem politikusok. El, Na, a politikusokról igen. el akarunk beszélni, mert tudjuk, hogy... Uh, igen. Ez megint egy olyan kérdés. Most egyszerű ember most... Hát te is egy egyszerű ember. Én egyszerű ember vagyok, de egyszerű ember köz van, aki tanult, és nem van, mindenki tud igen. olvasni, írni. Én szerintem minél szigenebb réték, az én velemenem ahogy én látom, uh, minél szeren környezetben van, azok a az emberek inkább hazafiasik, mint a nagyon sok, akinek minden van. Uh -huh. Nem mondom, mindegyik ember, mint most az nem ellent, hogy minden, akinek van, van én. Uh -huh. De én tudok, hogy manapig az indiai katonásságban is nagyon sok oda mennek, nem biztos, hogy... Um, csak azért, mert pénzt keresni van kétfajta ember, vannak gazdag, ilyen falusi uh, derekek, akik csak azért mennek, hogy nekik egy büszkeség hogy, uh, haza. Mert tudod, Indiában nincs ilyen, mint uh, uh, muszáj szolgálat. Uh, nincs kötelező hadsereg? Nem, kö, nem, nem kötelező, nem. Az egy, egy szakma. És Sz mekkora hadsereg van? Nagyon, nagyon, szerintem nem tudom menni, 3 nem emlékszem, oh, de. Hát Kína után az így, mint a. És, és mindenki önkéntes? Igen, önkéntes, önkéntes. Vagy, vagy kapnak fizetést? Uh, nem, kapnak valamit, fizetést kapnak, de. Uh, mond, hát persze, ha uh, oda mennek, akkor nem bár bárki oda lepenek, kellegességű idegben minden. De pont erről volt egy vita. Uh, én blogban indiai, magyar indiai blogban, és pont ezt írtam, hogy kezd, kezdte csak semmi, uh, semmi okból, csak kezdtek színe oda tetemed, uh, hát tudod, ilyen körlevel, és kezdtem, hogy hol van india, van 19 év-esek, akik járnak kocsival, én mondtam, pont nem ismered az india, india van, van olyan uh, emberek, akik olyan családból származnak, akiknek nem szükség oda a seregben menni és meghalni, csak azért, de vannak oda, szívesen mennek. Fiatalok köz vannak, és minél egyszerűbb egy ember, minél uh, szerén, azok szerintem több hazafiasság van bennünk, mint nán sokan, akinek minden van, de meg sem fognak oda menni. Inde van, van, létezik és fogunk. Hát, igen. Legyen ez akkor a végső szavunk. Hát, valljuk be azért olyan képeket villantottunk föl a függetlenség napjával kapcsolatban. Ez nem volt egy olyan tudományos, igényű persze, persze. vizsgálódás. Nem is volt a célunk, igazából egy hangulatot szerettünk volna megmutatni, és, és hát egy picit, pici ablakon így bekukucskálni egy másik országban, hogy tulajdonképpen ilyenkor ők mit csinálnak, és hát persze a hasonlóság azért nagyon izgalmas. Egy hét múlva lesz megint a lehetőséged, és köszönöm is, én és szeretném is. Szeróis volt a vendégem ma. Köszönöm.